Yəni, sonra Buhar, rəxminullah, buyurub, namaza tələsə tələsə gəlmək olmaz və gələndə gələk astı gələsən tələsmiyə, tələsmiyə və burada rəxminullah Əbu Hureyra radiyallahu anhun rivayətini getirir və biz demişik ki, Əbu Hureyradan gəlirsə onu o saat qəbul ləmək Allah çünki Arfa ibn Omarlas Abuhureyramakdandır. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdu işte. ki Abuhureyra əl-hisbi göz olsun. Məni Müslümanın ona səfsin. o buyurur ki bəs Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ıı, deyir ki eğer ikamətə eşitsəiz namaza getdiyiniz va sakit gedim, tələsməyəm və nə qoşulandan sonra nə qədər qalıb süzün üçün salandan sonra qutarım Yəni, bən sizi göstərir ki, namaza qaça qaça gəmək olmaz Məsələn, mescədə dəhərdən görürsən Məsələn, namaz başlıq birdən qaça qaça addımlar sesi gəlir gələ qaçılır, olmaz, yələ. namaza qaçmaq olmaz Bak, görsün ki, Rab, başlayır iman. Yenə sakit gəlmək lazımdır. Sakit, yəni, biraz tələsr vəla, biraz. Amma, çünki başqa rəhətdədir ki, qəyəmbər sağlasan namazı qılanda, namazı qıtağından sonra, də ki, nə olub, bəzlər qəsəqəsi gəlmişlər, nəfəsdən belə, o, oh, insan görülən dəhliyil, belə dəyirlər, deyə ki, bəz tələsr deyil, ki, olmaz, nə elədə olaraq. Və lafısaq ki, iqamə görsən, namaz başlayıb, tələsmə. Sakit gəl. Lafısaq ki, və necə, bəzən görürsən, bəzə qardaşlar girirlər meçtə, gözləyir ki, məsələn, cəmaq qalsın qiyama, ondan sonra qoşulsun. Gəl gör, səcdə də qoşulmur Gözləyir ki, otursunlar və qiyama qalsın, sonra qoşulsun. Yox, əslən, kirəndə içəri, necə vəziyyətdə də o cürdə gediyinə. Ta ki gəldin görəndə səcdədədilər. Hələ get səcdəyə. Gözdəmən. Ay xəlaimsən. Otur Və axırda necə nice, oxuyurlar? Hələ də oxusan. Əndə sonra sənə verəndən sonra isə nə qədər qalırsan üçün onu tamamlayarsan. Amma təkfir etdim ki, girməsin, təbi. Namaza girəndə təkfir edir. Fəqət İxtilaf eləyiblər nesilən təkbir? Bəzi ilə iki dəfə. Bir təkbir atıl bir də hərəkəti dəyişməkdir. Yəni də tutaq ki, qədüz-qəzə göz rükbudadırlar zamanıdır. Sən bir dənə təkbir eləyirsən, girdin namaza. Və bir dənə təkbir eləyirsən, rüküə gəlsən. Və ya tutaq ki, bir dənə təkbir eləyirsən, səcdəyə gəlsən. Və ya bir dənə təkbir eləyirsən, otursan səcdə. Bu daha yaxşıdır, daha salamatdır. Amma başladığı ilə bir də təkcib kifayət edir. 2 dənə daha sağlamdır. Hətta şübədən uzalmaq. Yəni nə? Amma sinə namazda bilirsiniz. Əgər rüku vəziyyətini ilə çatdırsaz, namaza çatmırsınız. Yəni rükətə. Amma daldı ki, amma daldı ki, səcdə qoysanız və təşəhhüddə o rüku çağırmır. Vacib qorşulğunadır. Və qorşulanda da Ta ki, sənin üçün birinci bir kət, olarsan ahırıncı. Oturmaqsa oxu təşəridir. Təşəridə oxu səni, nə züvəziyyətdə sən, onu elə. Orada olan sözləri deyinə, və sonra qalxandan sonra özün üçün deyinə nə qalır sənin üçün. Ayrındır. Burada qəhəməhullah göstərmək istəyir ki, yəni azam işləndə, <gülüyor> iqamə işləndə, Tələsimi qəçmaq olmaz məcədə. Sünmədən də o qəçmaq. Sonra burada baxmaq, onlar yenə başqa məsələyə kəsir. Şəhədə qalsın, gələn məsələmizə Allah beləyət.